Filmsko vrtotlavo odaja o kulturi filma. Ja, no, takšno vod je zaradi same teme današnje oddaje, dragi poslušalci in poslušalke Radija Marš in vodaje Film Govorili bomo namreč o grozljivkah, poslušali glasbo iz izbranih grozljivk, um, povedali kaj več o tem žanru, ki je velikokrat podcenjen in ga sploh različne komisije na raznih podelitvah nagrad večkrat spregledajo. Ne bomo pa občevali samo z grozljivkami, ampak bomo recenzirali film Daybreakers, spoznali tudi Alfreda Hičkoka, vas napotili na različne filmske festivale, se tudi pogovarjali z Simonom Popkom, programskim selektorjem festivala dokumentarnega filma, ki se bo k malu začel v Ljubljani. Torej vse to in še kaj, eh, bodite z nami naslednjo urico na Radio Marš. Bum! Ozvočeno. Ozvočeno. Ozvočeno. Ozvočeno. Na nedavni podelitvi Oskarjev smo doživeli svoj vrsten poklon žanru grozljivke, ki sicer odnegdaj velja za manj vrednega in cenenega. Kot žanr je izredno popularen, vendar iz perspektive akademije pogosto prezrt. Nominacije, še bolj pa nagrade, so sila redke. Recimo tudi največji so imeli na oskarih le stransko vlogo. Leta 1961 je recimo Alfred Hitchcock za svoj kultni psiho prejel štiri nominacije in nobenega kipca. Podobno je bilo leta 1971, Kubrickov Clockwork Orange, nominiran štiri krat tudi za najboljši film, a ostal brez oskarja. Leto 1974, film The Exorcist, deset nominacij, vendar na koncu le dva oskarja. Recimo Spielbergov Jaws iz leta 1976 od štirih nominacij, tri oskarje vendar v manj pomembnih kategorijah. In končno še leta 1992 zmagoslavje grozljuke, film The Silence of the Lambs, sedem nominacij in zmagovalec kar petih kategorij vključno v kategoriji za najboljši film. Grozljivka se običajno odklanja z argumentom, da gre za nasilne, nizkocenovne v nebe filme, ki so nagnjeni k eksploataciji. Kljub temu je to žanr, ki nam je v preteklosti dal nekaj največjih filmskih mojstrovin in v tem žanru so svoje najboljše stvaritve ustvarili nekateri izmed najboljših režiserjev, kot so recimo Alfred Hitchcock, Roman Polanski, Stanley Kubrick, Peter Jackson, Steven Spielberg, Ridley Scott in tako dalje. V današnji oddaji pa bomo v posvetilo žanru grozljivk poslušali izbrano glasbo iz nekaj najbolj prepoznavnih filmskih grozljivk. V grozljivkah je glasba veliko bolj sugestivna kot v kateremkoli drugem žanru. Je tako rekoč nepogrešljivi in vitalni element filma. Najpomembnejšo poslanstvo grozljivke je, da nas prestraši z vsemi sredstvi, ki so mu na voljo. In glasba je veliki del tega efekta. S tem pa je tudi uloga skladatelja pri učinku na film toliko večja. Če je glasba za film napisana dobro, postane del celostne izkušnje filma, kar je za grozljivko še toliko bolj pomembno, saj se pogosto identificira s svojim zvočnim označevalcem. Večina se bo strinjala, da je za filmsko glasbo najznačilnejša orkestralna, instrumentalna glasba, podobno ali še bolj pa to velja za grozljivke. Klasična glasba pač omogoča najširši spekter sugestivnih zvokov, ki ga žanri, kot je grozljivka, nedvomno potrebujejo za svoj končni učinek. Zgodnje grozljivke so v glavnem temeljile na klasičnih literarnih predlogah, aktualni filmi tega žanra pa se s časom vse pogosteje zatekajo k zgodbam iz našega negotovega vsakodnevnega življenja glasba v grozljivkah je tudi ta premik zelo uspešno zaznala. Medtem, ko zgodne zvočne grozljivke, kot sta recimo Dracula in Frankenstein, praktično niso imele omembe vredne glasbene podlage, pa velja glasba za film The Bride of Frankenstein iz leta 1935, ki jo je napisal Franz Wexman za eno prvih res modernih glasbeno-filmskih mojstrovin. V 30-ih so pogosto neopazni in neznani skladatelji dajali ton kasnejšim filmskim grzljukam. Glazba je bila pod močnim vplivom impresionizma, atonalnosti in serializma, pač glazbenih smeri, ki so v tistem času prevladovale v glazbeni kulturi. Tipičen primer tega je glasba za film The Wolfman iz leta 1940, ki je skupno delo treh najbolj dejavnih skladateljev na področju grozljivke v tistem obdobju. Charlesa Previna, Hansa Solterja in Franka Skinnerja. V 50. in 60. smo ob boku cenenih ameriških grozljivk priča ustajanju stajenju angliške grozljivke, ki je nastajala pod okriljem studija Hammer. Tam so nastali za žanr in njeno glasbeno izročilo pomembni filmi, kot so recimo Dracula 58, The Plague of the Zombies iz leta 66 in The Devil Rides Out iz leta 68. V spredju glasbene opreme je bila v tistem času prevladojoča atonalna glasba, ki je tudi v nadaljevanju zgodovine filmske grozljivke igrala pomembno vlogo. V Ameriki je bil v tistem času najdejavnejši in daleč najuspešnejši Bernard Herrmann, ki velja za Hitchcockovega skladatelja in ki je napisal tudi znamenito glasbo za prelomen film iz leta 1960 Psiho, ki je morda zavedno spremenil zvočno podobo grozljivk. V 70-ih smo bili priča ustajenju slasherjev, ki so že vključevali bolj sodobno glasbeno opremo, pogosto opremljeno z elektronskimi zvoki. Eden prvih to vrstnih je seveda ponavno Herman Hitchcockov The Birds iz leta 1963, ki je za glasbeno opremo uporabil zgolj elektronsko obdelanje zbog ptic. Eden glavnih protagonistov tega elektronskega bala je režiser in skladatelj John Carpenter, ki je svojo pionirsko delo opravil s filmom Halloween iz leta 1978, svoje pa je k razvoju tej ideje dodal tudi uspeh filma The Exorcist iz leta 1973, v katerem kot glavno temo poslušamo elektronsko mojstrovino Tubular Bells Mikea Oldfielda. Ja, tako, želimo vam prijetno glasbeno izkušnjo s prehodu skozi zgodovino glasbe iz nekaterih najbolj prepoznanih grozljivk. Um, lahko pa, če boste seveda prepoznali komad, tudi odgovor, torej komat, naslav komada, pošljete na naslov mars Afna na Mars um, Z veseljem bomo prebrali vaše odgovore in bodo pravilni, boste seveda deležni tudi. Um, kakšne nagrade iz naše strani Mars afna radiomars.si pričakuje vaše pravilne odgovore seveda se bomo potrudili da vas zadovoljimo z nagrado v vsakem primeru pa obilo užitka ob poslušanju glasbe Ja, tako, od 24. do 31. marca, drage poslušalke in poslušalci, bo v Kosovelovi dvorani Cankarjevega doma in tudi v kino dvoru potekal že 12. festival dokumentarnega filma. Uradno se bo festival začel s filmom Polka, film Duša Moravca In v ta namen smo tudi povabili programskega selektorja festivala Simona Popka. Simon, zdravo. Lepo zdravo. Um, mogoče, glede na to, da si programski selektor, najprej, um, da izvemo kar nekaj iz svojih uz, glede same, samega programskega izbora in um, um, programa vizije, programske vizije festivala dokumentarnega filma, recimo. E, ja, lani smo nekaj dokončili to format, ki ga mislimo zdaj, v budučjih letih si nekaj naprej pelati. Tj. skratka lani smo veli tekmovanj, tako normalno sekcijo na tem šlovekovih pravic, ki, ki jo uh, organiziramo v z Enesti International in Venija. Ove tudi uh, potem podelijo uh, nagrado za nebožji film, oziroma, podelijo uh, mednarodna živ živija. Uh, Lani smo se tudi prvič preselili na novo lokacijo, v kino dvor. Tako da zdaj v bistvu stvar izgleda kot nek, nek normalno festival Vsak film se lahko zavrti vsaj dvakrat. tako da občin so več možnosti. sicer pa ostavlja nekako prstavo v prstavnih sekcij, skratka poleg peknovane sekcije, še niti ikone mediji, intimni portreti, aktualni filmi in pa retrospektiva. Letos je retrospektiva posvečena dokumentarcev iz Bosne in Hercegovine, nemreč uh, Miran Zupanič, profesor iz Ljubljanske agrfp, ki je bil zadnjih šest mesecev, gospod očepredovatel v Sarjevu, vjemno um, uh, pregled bosanskega dokumentarca od česes, let pa do danes, tako je to je recimo v okviru kromatce ja, okay. um, Kaj pa slovenski dokumentarec? V kakšni meri je zastopan? E, to je letos, torej kot si že imenil, s filmom Poka, film Dufana moralca, ne? To je v ZDA pa sneti o tvorne, samo o slovenskih glasbi v ZDA, a, veko še druga res sežnost filmov je, pač ta dan o slovenskih in silencih, ne? od nekaj od konca 19. stoletja naprej. E, Drveno slovenske film pa letos sredenetražni film Glada Škafarja, nočni pogovori z mojco. to tak intimen portret e, nočne pogovorne vodaje, ki jo na v Sloveniji že leta vodi e, mojca v Glede na to, da li Feseli del svojega programa v Maribor, mm -hmm. ali tudi mogoče e, vi, festival dokumentarnega filma, razmišlja o takšni selitvi, v drugo največje slovensko mesto? Težko bi rekel, verjetno ne, ker v bistvu Maribor ima festival a dokumentarnega filma Dokva, e, ki ni se nasredlja konca pogora, vzremo začetko novembra, tako da v principu Maribor ne potrebuje zverjetno všeega festivala. Manj, je je potrela tudi vedetno, da v bistvu festivala dokumentarnega filma je veliko manjša stvar kot lih, bi se lih je vendar le, en tako most odventne, ki si lahko prevoči, da gostuje tudi v Mariboru, med tem, ker festivala dokumentarnega filma je, je, je dost taka mecena za deva tukaj zavrtimo 20-25 filmov, imamo samo dvi lokacije, ki nadvorim pod Sankar v dom, tako da za enkrat nekaj počakavamo, no, še posibili pa za to nekaj, Torej, kot sem rekel, ali ima nekaj komunja. Kaj bi ocenil za konec, um, kam se giba dokumentarna produkcija, recimo če gledamo uh, z globalnega vidika? Katere so teme, ki dokumentarce še posebej pritegnajo v zadnjih letih? Stvarno znamo, da najdemo osnoti. a dokumentarni filmi, kot navice strege, tako da v je to, da ona je veko največja vrednost a, dokumentarnega filma. Torej hrati se, vede, mu ta nova lahka in da je kot ta nova teh, tehnologija ne, a digitalna tudi obroča, v bistvu, zelo hitro odzivnost. V časih, recimo, ko so se dokumentarci nevali filme, je trajal časih več let, recimo, da Da je potem bil dokumentarni še montiran in poslano v kinema, ne da je to ono, lahko v bistvu o recimo v Mafiji, je že zelo zapakiran dokumentarni širš, ki že potuje po svetovnih festivalih. Ne, tako da je v bistvu je dokumentarni film, tudi na odboru stvarjenja. Ja, se to je zelo zanimiva istočnica, pa tudi verjetno najboljše povabila za vse naše poslušalke in poslušalce. Torej, dokumentarec nekako nadomešča. Um, to, kar se v zadnjem času zgodilo tudi um, informativnim oddajam, ki se pretvarjajo, da slikajo resnico in realno podobo naše družbe, tako. pa dela v bistvu vse preko to, tako da je dokumentarec kot tak potem Um, zelo, zelo pomemben nekako nadomestek in, mm -hmm. in resničen, v bistvu resnico, resnica sveta se je trenutno veliko bolj slika skozi dokumentarce kot skozi razne informativne oddaje. To je tudi najboljše pogabilo, ne? Za, za obisk festivala dokumentarnega filma. Pa vreme je lepo, ne? Zakaj pa ne bi obiskali Ljubljane, se. Vem je lepo, mislim se v času v vedno, že <laughs> vrednina, vrednina, ne bo na ampak ne vremeni, kaj bo, No, pa dobro, vse še ni april, ne, to 31. marca yeah. bi vreme moglo držati, um, z Maribora tudi ni daleč do Ljubljane, tako da Simon, zelo hvala, najlepša hvala, hvala. Za, uh, za ta čas, ki si ga uspel utrgati, ne verjamem, da, da si uh, v časovni stiski te dni, uh, ko se festival bliža, jaz upam, da vam bo uspelo, vse tako, yeah. kot ste si želeli, pa, pa se vidimo v Ljubljani. Okay, hvala, hvala, živo. Produkcija filma. V recenzenskem terminu bomo danes recenzirali film Boj za kri, autorecenzije Matej Frece. V bližnji prihodnosti skrivnostna bolezen večino prebivalstva spremenil vampirje. Preostali ljudi vampiri izkoriščajo za pridelavo krvi, to da zaradi velikega popraševanja človeštvu grozi izumrtje. Vampirski znanstvenik Edward skuša najti način, kako bi ohranil obe vrsti, zato se poveže s človeškimi oporniki pod vodstvom odločnega Elvisa. Toda pogotna vampirska korporacija se ne ozira na žrtve in namerava zlepa ali zgrda izžeti ljudi do zadnje kaplice krvi. Znanstveno fantastična grozljivka boy za kri. Daybreakers, je najbrž največji korak v evoluciji vampirskega žanra. Čeprav je bil v književnosti sicer opravljen že zdavnaj, pa smo mu na filmskem platnu priča šele zdaj. Do leta 1994, ko je film Intervju z vampirjem končno opravil zgodsko in zastarelo predstavo vampirju, smo pričali klevajočim poskusom filmarjev, da bi razvoj vampirjev pripeljali na naslednjo evolucijsko stopničko, a namesto usklajene smeri smo priča bolj razhajanju v različne smeri. Od Karpenterjevih primarno nagonskih zverin do romantičnih vzdihovalcev v somraku. Dvojčka Spirix sta v boju za kri postregla s toliko zanimivimi novostmi, da film od njih že kar poka pošivih. K žanru sta pristopila z druge strani zrcala in vampirje prestavila v bližno prihodnost, recimo temu do deset let naprej, ter zgodbo začela s pogledom iz njihovega zornega kota. Nadelevala sta tam, kjer je Richard Madison pred 55 leti končal v svoji sijajni knjigi Jaz sem legenda. Prednosti filma Boj kri pa se tu ne končajo. Po preprostem, a učinkovitem uvodu, v katerem vampirsko družbo sprejmejo kot prevladojočo in se začnemo spraševati, ali ni to le naslednja stopnička v evoluciji človeka, gledalec nima časa razmišljati o teh zanimivih dilemah, ko film nam prične stresati nove. Izkaže se, da film, ki je v svojo osnovi grozljivka, deluje kot dobra znanstvena fantastika, Namesto v o prihodnosti govori o stanju sveta danes. O nedoraslem človeku, ki stremi biti nekaj več, a mu znova krvavo spodleti. Alegorije na človeško šibkost in moralne dileme bombardirajo gledalca skoraj do konca, s čemer film postane več kot le še ena brezlična grozljivka. Zastavlja pomembna vprašanja in tudi, če njima odgovora na vse, Nic zato. Važno je, da se takšne vprašanja zastavljajo, kot recimo tisto, kako visoko ceno je človek pripravljen plačati za nesmrtnost in v kakšno obliko diktature celo holokausta bi se družba zato morala pogrezniti. Kot kaže, bi ob nesmrtnosti vse slabe plati človeškosti postale še bolj izrazite, celo ekstremne, zato je naša smrtnost pravzaprav še prednost. In to je le ena od dilem, ki jih film sproža. Boj zakrije tako prijetno, pozitivno presenečenje, ker ob gledalčevem pričakovanju, da bo videl lepo uprečen šoker, postreže z izvirnimi koncepti žanra, hkrati pa nas čas ogleda silik k razmišljanju. Zradi tega mu manjše logične spodrslaje z lahko odpustimo, a vse eno opozorilo. Kljub velikemu proračunu se film ne ostraši prikazovati zelo krvavih prizorov. Recenziral Matej Frece. Pri režiser režisertedna bomo tokrat predstavili Alfreda Hičkoga. Hičkok, vredno vsem dobro poznan, se je v zgodovino upisal predvsem kot mojster strhljivke in ostaja eden najbolj znanih in spoštovanih režiserjev še danes. Le recimo ne pozna filmov Ptiči, Psiho, Vrtoglavica, Kliči M za umor, 39 stopnic in podobnih naslovov. Sir Alfred. Joseph Hitchcock, to je namreč njegovo pavno ime, se je rodil leta 1899 v Angliji, kjer je tudi naredil svoje prve filmske korake. Leta 1925 pa je končno doživel možnost posneti svoj prvi film. Takrat je namreč do njega pristopil Michael Balcon iz Gainsborough Pictures, Pleasure Garden, kot je bilo nasla v temu filmu, Pa ni doživel, pa ni doživel komercialnega uspeha, vendar je že njegov naslednji film dokazal ravno nasprotno. Po izidu filma Lodger, A Story of the London Folk, to je bila tudi njegova prva srhljivka, je doživel velik komercialen uspeh in izvrstne kritike. V filmu je uporabljal eksistencialistične tehnike, hkrati velja pa to tudi za prvi hitško film, saj je v njem uporabil značilno temo napačnega moža. Po uspehu je Hitchcock kot ena najbolj obetavnih britanskih zvest postal slaven. Medtem pa je njegov film Blackmail iz leta 1929 v produkciji tudi spremenjen v zvočen film, kar je bila takrat popolna in tudi atraktivna novost. V 30. letu starosti in tudi v 30. letih prejšnjega stoletja je učel v Hollywood, kjer je dosegel svetovno filmsko prepoznavnost in dal svoj pečat filmu. Deloval je od časov nemega, pa do barvnega filma ter posnel več kot 50 filmov. V mnogih filmih je odigral tudi kakšno nepomembno stransko vlogo oziroma pojavitev v filmu Kameov vlogo, kar je s časoma postala tudi značilnost njegovih filmov. Druga opazna značilnost Hičkokovih filmov pa so, ja, blondinke. Za njegove filme pa je značilna seveda tudi napetost, ki jo je ustvaril v filmih. Pogosto je v svojih delih portretiral običajne ljudi, ki so se znašli v okoliščinah, ki jih niso razumeli ali zmogli nadzorovati. Filmski industrije Alfred Hitchcock prinesel veliko spoznan, saj je na svoj način združil umetnost in zabavo, ter s tem postal vzornik mnogim znanim režiserjem. Prav tako je spremenil vlogo režiserja, ki je bil v senci producenta. Kljub slavi in popularnosti, kritiki njegova dela niso cenili. Tekom večkratnih nominacij za Oskarja je bil edino nagrajen z filmom Rebecca iz leta 1940, ki je dobil oskarja za najboljši film. Ja, in to je ostal tudi edini Hitchcockov Oskar do konca njegove karijere in seveda končno tudi do konca njegovega življenja. Močvek. Ja, drage poslušalke, poslušalci, bavimo vas, da si ogledate komično dramo Neka ostane među Ja, pa je bil tole izvirni naslov te drame. Slovenski prevod se glasi Naj ostane med nami. Režiser je Rajko Grlič. Lahko pa si jo boste pogledali v Mariborskem koloseju. Neka ostane med nama je sodobna zgodba o erotičnih strasteh, ki se skrivajo pod dolgočasnim, mirnim površjem vsakodnevnega mestnega življenja. Opisuje dogodke v premožnejših družinah, ki večinoma ostajajo skriti, a povzročajo bolečino. Film govori o dveh bratih iz Zagreba, ženah, ljubimkah ter otrocih, ki ne poznajo svojih pravih očetov. Vojna življenja in večplastna razmerja se prepletajo v grenko, sladko zgodbo o sreditem iskanju ljubezni in sreče, o strasti, ki na ter o usodnih posledicah, do katerih pride, če tudi zgolj po ko se nekdo znajde v tuji postelji. Vabljeni torej v Kolosej, vsi ljubiteli sedme umetnosti in predvsem pisane besede, pa je tudi k sodelovanju na natečaj za kratki film. Na tečaj je del mednarodne filmske delavnice, ki bo potekala med 22. aprilom in 1. majem v sklopu mesta mladih. Rok za oddajo vaših del je 1. april. Res. Izbrane zgodbe oziroma scenariji pa bodo nagrajeni. Ustvarjalci kratkih filmov pa imate do 20. aprila tega leta čas za prijavo svojih mojstrovin na 6. festival kratkega filma FF600, ki bo potekal konec maja 2010 v Ljubljani, v stari mestni elektrarni. Več o tem si ogledajte na njihovi spletni strani. No, in še eno slovo, če smo že čisto na koncu odaje. Danes si namreč lahko še zadnji, če ogledate dramo na robu teme Edge of Darkness v Koloseju se bo zgodil ta sloves, sicer pa um, naj ob tej priložnosti kar prijetno končam odajo tudi sam. Matej Frece napisal recenzijo, Robert Petrovič, Almira Čatovič sta prispevala ostale vsebine, Jure Augustiner mi je pomagal pri tehniki, Rene pa sem bral. Hvala za poslušanje in vabljeni k naše oddaje. tudi drug teden na Radio Marš ob 17. uri v sredo. Čau. Odajo, odaje, na Oh, lucky him. You're lucky. He's lucky. I'm lucky. We're all lucky! <laughs> It's astounding. Time is fleeting madness takes its toll but listen closely not for very much longer i've got to keep control jump to the left and then the with your hands on your hips you can't see me no not at all in another dimension with voyeuristic intention well secluded I see all with a bit of a mind flip you're into the time slip and nothing can ever be the same you're spaced out on sensation like you're under the that's all folks